А тепер є, посміхнулася Марта, Тереза ось у чоловіка свого купця Краківського. Потрошки тягала, коли її забагато набиралось. Тому і справи в нього йшли добре. Адже купцеві от зайвої совісті тільки збитки. Але сама совість нікуди не ділася, в Терези осідала. От я ще не взяла в сестри дещицю та старому князеві і підкинула. Може, оговтається потім, але вже пізно буде. Тут михав до якого нарешті дійшло, кому і, головне, чому він зобов'язаний життям. Із реготом кинувся обнімати своїх сестер, волаючи від болю в обпечених долонях, а Батьян із Мардулею теж не втрималися від сміху і незабаром над цвинтарем розлягався аж ніяк недоречний тут. Багтоголосий регіт у переміж із заливистим собачим гавкотом діти злодія Самуїла давали нарешті вихід на прузі тієї кошмарної ночі. А коли всі нареготалися і споконвічна тиша знову повернулася до шафлярського цвинтаря, Атеціян поправив складки своєї сутани, пригладив волосся, після чого повернувся до всіх і тихо промовив. Нам пора, ходімо, пом'янемо батька Самуїла. І вони тихо зійшли з цвинтарного пагорба, розвиднялося. Епілох, то було щось вище за нас, то було понад усіх. Бродський. Бувають такі хвилини між нічю і ранком, коли ніч ще не відступила, а ранок ще не настав. І в ці неможливі хвилини може бути все сховане від світла і загублене для пітьми. Є такі хвилини. Старий, сидячи на могильному горбику, простяг кислий руку, взяв хлібину, що лежали неподалік, розламав їй навпіл, засунув пальцю у м'якушку, вирвав шматок хлібної плоті, зім'яв у кулаці, подумав про щось своє, роздуваючи тріпотливі ніздрі гордого орлиного носа і взявся захоплено ліпитий м'якуш, як те роблять. Шафлярські дітлахи, коли позирають, чи не дивиться строго матуся, чи не одлупцює за пустощі. Під пальцями старого народжувався кривий, перехняблений тарантас. Ось він поставив іграшковий візок на пухку грудку цвинтарної землі, крізь яку вже пробивалася молоденька травичка. Застромив у тарантас два Патички замість голобень і виліпив коняку. Жаль гідну, таку кобилку із ребристим хребтом та стертими копитами. Поставив коняку між голоблями, посміхнувся в сиві жорсткі вуси і знову набрав пригорщу м'якушки. Фігурка, друга, третя, жінка з одновухим псом, який притиснувся до ноги священнику сутані. Ще одна жінка ставна, показна з себе, воєвода з прямим палашем при боці, яний хлопець із розбінецьким профілем. Расавши фігурки навколо тарантаса, старий знову посміхнувся і вигріб з залишки м'якушки з короваю. Незаварова напередку сидів худорлявий чоловік у береті, хвацько заломленому на бакир. Старий пошукав очима довків, знайшов руду соснову глицю, казна яким вітром занесено на шофлярський цвинтар, переламав надвоє, ще раз надвоє, і прикріпив уламочок на берет в'язниці. Потім підвівся, гмикнув, чи то здивовано, чи то втішно потягся, і в величезних долонях старого опинився замшевий берет із північним пером, пристебнутим срібною пряжкою. Досі берет мирно валявся вдалік, притрушений зверху землею. Старий повертів берет в руках, обтрусив.